această istorisire ne amintește de ultimele zile din viața Mântuitorului. Ucenicii lui au încercat să-l oprească de a merge la Ierusalim, spunându-i Acum de curând căutau iudeii să te ucidă cu pietre și tu mergi iarăși la ei? Da, merge iarăși. El prevede primejdia mai lămurită decât ei, dar dragostea lui biruiește frica și este gata să-și dea viața în Ierusalim, săvârșind lucrarea pe care i-a dat-o tatăl să o facă. Întâmplările acestea din viața Domnului și a lui Pavel ne învață să nu aruncăm răspunderea purtării noastre pe alții, nici să nu cerem prea mult sfat și să nu ascultăm pe prietenii noștri când ei ne îndeamnă să mergem pe o cale mai ușoară. Pavel a găsit în această experiență ceea ce spusese Domnul Isus mai înainte, că dușmanii omului pot fi chiar cei din casa lui. Cineva spunea că cezarea era pentru Pavel în zilele acelea, ceea ce a fost Ghețiman pentru Mântuitorul Hristos înaintea patimilor sale. Era locul ispitirii cu scopul de a se înfrica de suferințe și de a le ocoli. Dar ca și Domnul Isus, Pavel a biruit această ispită. Duhul Sfânt hotărâse drumul pe care trebuia să-l facă acest mare slujitor al lui Hristos, de aceea el nu asculta de oameni, oricât de binevoitori se arătau ei. Dacă ești cu adevărat credincios Domnului Isus, nu te poți împotrivi la ceea ce Duhul Sfânt a hotărât să se înfăptuiască. Cel mai bun lucru este încredințarea totală în brațul Domnului, pentru că tot ce vine peste Cel care și-a încredințat soarta în această mână este numai spre binele Lui și slava Lui Dumnezeu. Vine primăvara sfântă, care pururi nu mai pleacă, în pașii ei se-aud și cântă, Dragostea ce-n veci nu seacă. Iisus e primăvară, și lui comoară, Cu neoprire vine. Ca să ne ia la sine, Isus e primăvara, șahorului povară. Cu neoprire bine, ca să ne ia la sine. Versetul 13. Atunci Pavel a răspuns, ce faceți de plângeți așa și-mi rupeți inima, eu sunt gata nu numai să fiu legat, dar chiar să și mor în Ierusalim pentru numele Domnului Isus. Întrebările și răspunsurile noastre, vorbirea și tăcerea noastră, pornirea și oprirea noastră, tot ce ține de noi, urma și Domnului Isus, trebuie să aibă în vedere slava lui Dumnezeu și împlinirea planului Său. Apostolul Pavel a răspuns printr-o întrebare acestor frați care cu lacrimi îl opreau să nu se suie la Ierusalim. Nu că el era cu o inimă rece față de stăruințele fraților, dar era hotărât să meargă până la capăt în marea sa slujbă. El știa că prorocul vorbea din partea lui Dumnezeu, știa că trebuie să urmeze pe mântuitorul său ca un rob supus, știa că degetul lui Dumnezeu i-a arătat calea, de aceea mergea înainte. Frații plângeau, iar slujitorul lui Hristos, hotărât să meargă pe calea voii lui Dumnezeu, le-a răspuns Ce faceți de plângeți așa și-mi inima? Nu totdeauna plânsul ajută la propășirea lucrării lui Dumnezeu pe pământ, câteodată e chiar dăunător. Și plânsul și râsul celui credincios trebuie să fie sub călăuzirea Duhului Sfânt ca să poată fi de folos lucrării lui Dumnezeu. Lucrul acesta trebuie să-l știm bine în orice împrejurare. Când este vorba de împlinirea voii lui Dumnezeu, sentimentele noastre trebuie să le punem pe cruce. Eu sunt gata să și mor în Ierusalim pentru numele Domnului Isus. Moartea e cel mai bun leac al suferințelor, spunea Euripide. Mai important decât să poți ceea ce vrei, e să vrei ceea ce poți. Apostolul Pavel era gata și pentru lanțuri, și pentru libertate, și pentru moarte, și pentru viață, căci el nu mai era al lui, ci al Domnului Isus. Ceea ce hotărâ stăpânul său, aceea era bine. Să mor pentru numele Domnului Isus cu trupul, după ce în fiecare clipă ai trăit moartea față de lume și față de tine însuți, e cea mai înaltă culme a vieții de urmași a lui Hristos. Să mor în Ierusalim pentru numele Domnului Isus. Nu există rău și nu există bine care să întreacă tot ceea ce este numele Domnului Isus pentru cel răscumpărat. Isus este deasupra tuturor, și peste moarte, și peste viață, și peste pământ, și peste cer. Numele lui Isus este El însuși, felul Său, adevărul Său. Numele Isus nu este despărțit de cuvântul Său. Cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el așa cum a trăit Isus. După ce Apostolul Pavel le-a vorbit fraților care plângeau, ei au înțeles și n-au mai stăruit în rugămintea lor, ci l-au lăsat să plece în pace. Bine primăvara dulce, un de soare, Vrea ființa să ne-o culce În-a dragostei vântoare. Iisus e primăvară Și-a harul lui comoară. Cu neoprire vine Ca să ne ia la sine Iisus e primăvară Și-a harul lui pomoare, Cu neoprire bine Ca să ne ia la sine Versetul 14 dacă am văzut că nu-l putem îndupleca, n-am mai stăruit și am zis, facă-se voia Domnului. Când ai sfânta certitudine a adevărului, când sfânta lui lumină îți stăpânește duhul, sufletul și trupul, când pâinea lui îți satură zilnic ființa ta, cum să te lași înduplecat de oameni sau chiar de îngeri să nu mai mergi pe calea lui E adevărat că rămânând cu adevărul ai de suferit din partea lumii, dar această suferință trebuie să fie, așa cum este suferința ogorului care este tăiat de fierul plugului și în tăieturile acestea se aruncă semânța din care crește o nouă viață. Fără sămânța adevărului nu poate fi viață nouă și veșnică. A urma pe Domnul Isus adevărul trebuie să fie pregătit de suferință. Dacă adevărul suferă, Trebuie să suferi împreună cu el, dacă ești fiul lui. Pe pământ, soarta adevărului este suferința, însă roada lui este viața veșnică fericită. Cum ar fi putut să se lase înduplecat apostolul Pavel ca să nu se suie la Ierusalim, unde îl aștepta suferința, când el era deplin încredințat de călăuzirea Duhului Sfânt pentru această călătorie? El era apostol, iar darul de apostol are întâietate în ceea ce privește călăuzirea Duhului Sfânt față de celelalte daruri din Biserica lui Hristos. Frații însă nu au mai stăruit de Pavel când l-au văzut atât de hotărât de a merge pe calea arătată de Duhul Sfânt și au zis, «Facă-se voia Domnului!» Deci ajunseseră și ei la convingerea că voia Domnului e aceasta, adică el, Pavel, să se suie la Ierusalim facă-se voia Domnului. Numai când ajungi să spui din toată inima, facă-se voia Domnului, ajungi la pace și o adevărată în sufletul tău. Învățătorul creștin, Clement Alexandrinul spunea, făcând voia lui Dumnezeu, cunoaștem voia lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu este dragoste și făgăduințele Lui sunt adevărate, dacă El este drept și îndurător, dacă El nu ne vrea decât binele, acest limbaj n-ar trebui să fie totdeauna al nostru? Noi știm că înțelepciunea sa este desăvârșită și scopul său desăvârșit și totuși am vrea ca voia noastră să se facă nu a sa. Ne închipuim că altceva ar fi mai bine pentru noi decât ceea ce El ne trimite. Noi cădem în acest păcat, fie prin lipsă de gândire, fie prin lipsă de credință și mai cu seamă prin egoism, iubire de sine. Noi repetăm adeseori cuvintele, facă-se voia Domnului. Vorbim multe despre faptul că voia lui Dumnezeu este cea mai bună. Și totuși, de îndată ce dorințele noastre sunt atinse, de îndată ce răbdarea ne este pusă la încercare, începem să cârtim, ne zbuciumăm sau cădem în tristețe și îngrijorare. Fratele meu, Dumnezeu vrea sfințirea ta, binele tău veșnic. Această încredințare îți va da puterea ca să-i spui lui în orice vreme, facă-se voia ta. Versetul 15. După zilele acelea ne-am pregătit de plecare și ne-am suit la Ierusalim. Un gând duhovnicesc. Să fim totdeauna pregătiți de plecare, atunci nu ne mai poate robi nimic din ceea ce dă pământul. Nu știm când sosește ceasul plecării noastre din trupul acesta, el poate fi următorul, de aceea să fim pregătiți. 2 Timotei 4, 6. Spune Apostolul Pavel, eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. La fel vorbea și Sfântul Apostol Petru, 2 Petru 1 cu 14, căci știu că dezbrăcarea de cortul acesta va veni deodată după cum mi-a arătat Domnul nostru Isus Hristos. După zilele acelea ne-am pregătit de plecare și ne-am suit la Ierusalim. Zilele plăcute din casa lui Filip pentru Sfântul Apostol Pavel au luat sfârșit și s-au pregătit de plecare la Ierusalim. Din cezarea la Ierusalim era o distanță de 120 de kilometri. Drumul era pe uscat, de aceea trebuiau pregătite mijloacele de transport, cai sau măgari sau cămile sau căruțe. De obicei, distanța dintre aceste două orașe era parcursă în trei zile. Mântuitorul Iisus Hristos, prin slujitorii săi, s-a îngrijit ca și această ultimă parte a călătoriei marelui său apostol să fie fără nicio piedică. Slăvit să fie Domnul! Vine primăvara plină, cu comor bănuite și cu taine vin lumină.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 Frații din cezarea s-au gândit să trimită pe câțiva dintre ei ca să însoțească pe Marele Apostol împreună cu grupul lui până la Ierusalim, iar acolo să-i găsească o gazdă bună, întrucât orașul, la sărbători mari, era foarte aglomerat. Deși Apostolul Pavel avea o soră în Ierusalim, frații au găsit cu cale să-l găzduiască la un frate de încredere, căci dușmanii lui, iudaizanții, cunoșteau locuința celor din Tars și ar fi fost în pericol ca el să găzduiască la sora lui. Și ne-am dus la unul numit Mnason din Cipru, vechi ucenic, la care aveam să găzduim. Ce frumoase amintiri trebuie să fi avut acest vechi ucenic. În trecutul său vor fi multe experiențe mărețe ale Harului. Își amintea de ele spre mângâierea și siguranța sufletului său, Putea să le spună și altora spre întărirea lor. El a fost, probabil, unul din cei trei mii care au primit pe Domnul Isus ca mântuitor la vorbirea apostolului Petru în ziua cinzecimii, ziua de naștere a bisericii. În casa lui Nason, apostolul Pavel s-a simțit odihnit și în siguranță. Aici s-a întâlnit cu unii frați. Câțiva ucenici din cezarea au venit și ei cu noi. Câteva gânduri duhovnicești și Domnului Iisus la început se numeau ucenici. Se numeau așa pentru că ei învățau de la el marele maestru, nu numai învățătura sa ca teorie, ci pentru că trăiau ca el, vorbeau ca el și lucrau ca el. Dacă nu se vede viața Mântuitorului Hristos în cel ce își spune creștin, nu este ucenicul lui adevărat. Ucenicii din cezarea au venit și ei cu noi, la Ierusalim. Chiar și din așezările împărătești de pe pământ, ucenicii Domnului Isus trebuie să vină cu noi la Ierusalim. Cezarea înseamnă cetatea Cezarului sau cetate împărătească, iar Ierusalimul înseamnă cetatea păcii. Și ne-au dus la unul numit Nason, vechi ucenic la care aveam să găzduim. Nason întâlmăcire înseamnă cel care gândește sau cel care cugetă. Ucenicii Domnului trebuie să găzduiască, adică să aibă părtășie numai cu cei care cugetă, care au învățat să judece singuri. Ei sunt adevărați ucenici ai Domnului și Mântuitorului Hristos. Chiar dacă cineva nu cunoaște anumite părți ale adevărului, dar dacă îi place să gândească și să cugete, va ajunge la adevăr. Cu acel om poți vorbi fără teamă, poți intra în viața lui și să te odihnești. Primăvară slavăție! Pentru tot ce ești sfințită, Te-așteptăm cu bucurie, Vino, vino fericită! Isus e primăvară, Și-a lui comoară, Cu neoprire vine, ca să ne ia la sine, Isus e primăvara și ahorul lui comoră. Cu neoprire vine ca să ne ia la sine. Versetul 17. Când am ajuns la Ierusalim, frații ne-au primit cu bucurie. Pavel a venit la Ierusalim, împins de Duhul, după voia lui Dumnezeu. Era pentru a cincea oară după convertirea sa, când el intra în această cetate, undeva prin iulie, anul 58. Memoria lui mai păstran încă ca amintiri care îl îndurerau, ca de pildă moartea martirică a lui Ștefan, apoi școala lui Gamaliel și despre casa marelui preot care i-a dat însărcinarea pentru prigonirea din Damasc. El trecea pe străzile orașului sfânt ca neobservat în mijlocul unui mic grup de păgâni convertiți la creștinism din bisericile Greciei, Macedoniei și Asiei. Toți aceștia erau neliniștiți și înfricați, gândindu-se la tot felul de evenimente ce ar putea să li se întâmple. Puțini prieteni avea Marele Apostol aici. Aproape în fiecare trecător de pe străzile Ierusalimului îi se părea că vede un dușman al lui. Era de ajuns ca numele lui să fie rostit printre ei ca să se ridice un strigăt al urii care ar putea fi un semnal de atac asupra sa. El nu putea să nu țină minte cât de mare era în trecut ura lui proprie față de creștini. Față de situația încordată izvorâtă din duhul iudeilor, frații au primit cu bucurie pe marele slujitor al lui Hristos. Când am ajuns la Ierusalim, frații ne-au primit cu bucurie. Ce frumoase lucruri ne arată Luca din viața primilor creștini. Ce legături vii ale credinței comune au existat în primul viac, nu numai în adunări, ci și în familiile credincioșilor. Frații simpli, fără interese, au avut o inimă curată totdeauna și s-au iubit unul pe altul cu dragostea Mântuitorului Hristos. Când însă interesele și Duhul Luciferic, cine să fie mai mare, s-au ivit în inimile unora, dragostea n-a mai fost aceeași de la început așa și în Ierusalim. Frații simpli au primit cu bucurie pe Apostolul Pavel împreună cu însoțitorii săi, dar starea aceasta nu au avut-o toți la aceeași înălțime. Ați ascultat meditații scrise de Nicolae Moldoveanu la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 21,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 Vine primăvara sfântă, care pururi nu mai pleacă. Pașii ei se auzi câte. Dragostea ce nu veci nu seacă. Isus e primăvară, Șaharul lui comoare. Un prire bine ca să ne ia la sine. Isus e primăvară, șaharul lui comoare. Cu neoprire vide, ca să ne ia la zile. Vine primăvara dulce, cu miros de nuntă-n soare, Vrea să ne-o în dragostei vântoare, Iisus e primăvară, şi harul lui comoară. Cu neoprire vine, Ca să ne ia la sine, Isus e primăvară și a lui omoară, Cu neoprire vine, Ca să ne ia la sine. Vine primăvara plină, cu comori bănuite și cu tai din lumină, Pentru noi descoperite. Iisus e primăvară și a lui comboară. Cu oprire vine, ca să ne ia la sine, Iisus e primăvară, și harul lui comoară, Cu neoprire vine, casa ne la sine. Primăvară, slavă ție, Pentru tot ce ești sfințită, Te așteptăm cu bucurie. Vino, vino, fericită! Isus e primăvară! Ia harul lui comoară, Cu neoprire prirdine, ca să ne ia la sine. Isus e primăvară, Ia harul lui comoară. Cu oprire vine, ca să ne ia la sine.